nen eta Turkiaren arteko erasoen berri izaten ari gara egunotan edo aspaldirik ari garela esan beharko dugu batean eta bestean entzuten delako ango berri. Atzo Turkiako 14 polizia hil dela Kurdistanen, gaur HDP aliziaren aurkako eraso wolde egin duela Turkiako eskue moturrak eta barreta bar. Sarritan ordea urrundik datorrena argi eta garbi ulertzea zaila izaten da eta Komite Internazionaliste antolatutako brigadan Kurdistanera joan den lurratsesbururekin hitz egingo dugu guk mazio zuzenagoa, jasoa, asmo Arratxalde eta ongitore, zebra bidera lur. Arratxalde honetan, eskarek asko. Buna, ipatu dugu, e, brigadan joanak zarete lakurdi zane aldera, kontaigu zuen, no? Ize bertara, eta nolakoa izan den iritsi era, aurkitzen zareten uneotan? Bai, ba, e, azte huruan iritsi gara ona, eta, bueno, iritsi bertatik, ba, bueno, azte hotelera eta rivergenu era eta eta taxista batek no ala moduz eh undertarazi segune eta bueno kontua da egunotan neko eh arazo egon direla hemen bilakirri diren ere eta Eta arduan, e, bueno, ba, neko bazio polizial laundia daukala hirion dugu antunetan. Eraz, hilare barkirre hirian e, zaudete, e, aipatu, aipatu dugu, edabideetatik iristen zaigunagatik, suposatzen dugu giroa mugitu antzean dagoela hor, non zaudete ze azki? eta zena barmen zenukete behar, bertako egoeratik? Bai, baur, nire e, e, barkirren gau de, e, turkiar kurdisteneko e, iparreleko hiriburuan gau de, Eta, nabar ben hori, behar, emmen goeo era da, e, konstantzia biziten dut mora da, baina polizia prezentzia erzondia dago, e, gau eta nola gatazkak dira batzuetan, eta adibidez, bai, e, konstantzia dut zutea, e, turkiar e, erazkin militarren zaretak, e, gora da zit, e, norden hemen e, agentzen duena. Esta? Mm -hmm. Borroka berezik jodolzua izaten eh, ari dela entzun izan dugu ba, uda berri udaberribuka erauda era uda buelta horretan eh, rojaban, siriako aldean eh, Turkiako aldean ere gatazkake abian diraia da, ekainan izan zirelako parlamenturako hauteskundeak indarkurduek Turkiako ezkerrarekin batera sortutako HDP alderdi politikoak ba, parlamentuan sartzea lortuzuelako, eta hor ba, AKP alderdiari gehiengo absolutua eragotzi ziotelako horrek eragindu nola Ana. Bai, ala ala ala gehiago duten Turkiaren hasiera esaten da. Ba, eh, greta argiago dagoela, hau dela. Ez bakarrik eztera eh, Turkiaren gerra da, Turkiarena, Turkiaren eta Turkia nazionalista nere baita susunean Erdoganen eh en gerra bat, AKPren gerra bat, eh botera erreskuratzeko eta hain eh, kalifatoa sortzeko. Errazarki eta garbitz egitzen dute bertan, e, sekulak oldar, oldarraldi aizaten ari dela aipatzen da, errikurduaren aurka, ez dakitzen adibide aipa dezakezune oldarraldi horretatik, zein diren gertatzen ari diren eraso zehatzak? E, bueno, den alde batetik, e, Turkiar Luranda Guztietan, edo gehienetan, errazarki e, duten erigida, altsu kurduen aurka eta HDP alderdiaren zeraren aurka eta bar, eh urietako atzuetan ilketek ere egon dira eta eta gero eh kur, kurdistanen ba nagusiana hirien gertatzen ari dena da eh egun ez, hamar egunetan marka ama e, pertsona ingurua e, poliziak eta oso eh e, oro daukate, larri handoak ate haula dago eh lau egun eta argin herri gabe euki dozeta azotso oso, oso gora aldatza engertatzen da beste alde batetik ba hainbat heinbat auzo eta eh, herritan aukizunen nostean hain bat, eh, erritan, hostean, eh, haien autonomia ezkeratu zuten heinbat auzo eta izan ba polizia eh presentzia ta da eta hori esango nuke eh, gokor diztenen hori dela era hori gerugar zaio du parkur dizten dire Turkia bombardezak eta gainen ari dela Eta e, siriako kurdistaneko garroia barekiko ere jarrera e, bastante txarra duela, atzo e, kontatu zibutenez. E, sei, sei gorrokalari kurdu entredatu dizkio e, alnurra fronteari, o, alkaedako siriako markari. Beraz gogor dago giroa kurdistan osoan esango dugu. E, Zuek brigadan joateaz gain lanak fine egiten ere ari zaretela daiteke komitea internazionalisten webgunean argi artikuluak argitaratu eta argitaratu bazabiltzatelako, eta itaz lanak egiten adizaretelako, hoietako edukiari erreferentzia egina ikonioke iruditzen bazaizu, bertanea ipatzen duzuet Urkian giza eskubideak erabat urratuta daudela, eta akaso badirela bereziki pairatzen dutenak emakumeen sektorea eta LGTB kolektiboarena. Baina, er eri da izan er3... ere, eduki duen bi ez dakozutan eh gozariak eh gaiari landu dugu eta bueno orokorren eh bai eh izan da zago alaetetik no iamakumen eta el 7 de 7 dela eh emakumeen milketa e, zenbakio fundiak daude e, Turkian eta ez gutxola era bat eta Bueno, LJTB maien eta beste eskatasun batzokiko behi ez dagoen rekonezumendurik. Eta, esan behar da, ba, bitxia denez eh, mitzasku biden aferan ez dugu ba, Turkian borroka guztiak eh, hartzen dutela forma berezi bat, kurdistanen egon dago da borroka guztietan dagoela borroka kurdua eta borroka kurduan dagoela borroka guztiak. Logiteko integraltasuna dago, beraz, horren e, baitan, mugimendu feministak baditu hainbat aurpegi Turkian e, bertan, eren olako harremana du feminismo kurduarekin, ze emakumeena bereziki izan da protagonismo handiko borroka edo bintzaten zutea eman zaiona kurduene aldean, ze, ze loturaz, ze sinergia dauzkate bertan? Ba, esan digutenez, feminismo Turkiarrak... E non funitzen Turkiaretikia sizen eh, sozialismo kurdua baina gaituan elkarrikaskuntza hori aurrera joanda, eh. Gaur ere, bueno, eh, nimengo ema komunaltadekin dute eh, egon gara eta aipatu digute haientzat eh, eh oso garrantzitsu dela Turkiaren emakumeekin nere lan eitea izan ere haien eh, proiektuaren baitan, eh gaurgun mugimendu kurduaren eh proiektuarekin baitan Alternatibo bat duiatzen dute eh, Kurdistan guztietarako, eh, Turkiarako eta Eta Kialdurbil guztietarako. Buna, beraz, e, integral horrekin aurrera egiteko asma dute feministen arlo da korronte guztiek. Zuenbeste artikulu batean aipatzen duzu, eh, kurdistango auzo erriska eta mendietan eh, bizitza berriaren proiektuak jarraitzen duela bidezkake irekitzen, turkiarre eh, nazionalismoaren zapalkuntza guztiaren eh, gainetik ari direla hortan, zertan ikusten dara ikuntza hori praktikan? Ba, hori da, gian diagardien egin segundetan, gerra baten erdian, eh... Eta horri gara, baina ere nire ikuntza prozesu horrek nola aurrera egiten duen. Nola azmentu behar daba hori, e, alde batetik e, hori gurtzen da e, asamblea den Afrikarekin, nau da oso eta herrietan e, asamblea eksortu eta boteria hartzen segatzen dira. Hori nabarmena da ere gugalen e, partetik desentralizazio prozesu osondi bada hori dako, nabarmena da, ahire, makumen presentzia politikan. E, altua dela, nabarmena zehatzumirela, ba, e, gauzak en, naturerekiko eta jenarterekiko respetuan diagoza egiten. Nabarmena da, nola baita iluzio gara goela, atxikimendu gara goela e, aldaketa proiektu bati eta e, bilera eren horretak esatzen dut da. Eure nabai, eskabindiztena, e, eta bat, e, irautza bat dela e, kurdiztengoa irautzaren baitan. Konforme horren barrenean kokatzen den beste iraltza bat izango litzateke orduan, Turkiako gobernuaren estrategia zapaltzailea eta lurralde horretan ezarritako izuegu lekuko izatea da zuen helburuetako bat, eta lekukotza hori zabaltzea bera ere bai, desinformazio handia dagoela esango zenuke, kurdistan egoeraren inguruan, edo azken hilabeteetan jendeak, e, bertakoak eta kanpoko jendeak, bertako berri gehiago daukagula. Akian, e, goera komplexo da kontor hartutik, ba, e, urteetan eta urteetan ez dugula e, informatziarik uki e, gaionerik guluan, gapenaz e, informatziarik ez dela egon. Minen ikustut, e, intereza handitzen doela, eta, bueno, ba, egalde remurumendutik e, gertuendo ben komunikabideetan, e, gero eta presentzia handiagoa doela, e, kurpiztango gertazka guztia, binerak uste dut, Lola bueno, ba, baita aktualitatea bilakatzen ari dela, e, bai e, roiaban gertatzen nari denagatik, bai iparretago e, korezienan gertatzen nari denagatik, eta, bueno, guztu dut, e, demorarekin, ataskau, gehiago ezagutu eta ulertzen, baina zela eskal ere. Zuen kasuan, izan duzu ezailtasunik informazioa lortzera korduan edo buruan zenituztene planak aurrera eramatera korduan? Bueno, orainik ez egegu bortzando. <göntu> Zin deneinogun plana izan ere, ba, hainbat lurralde eh, itxita dituzte, izaniteke zer gure, zer azaiena. Zan ere, bori bat, bizitatzeko aginten hainbat lurralde zenganean, eh, Torkiak e, e, zertzeko ebekoa ezerri du, xagurta zonalde zonal delakoak. Eta horretaz gain, ba, bueno, ba, bai, bai, e, egin E, ezagutu eta lan egin egon zen egin, egin gandik ba, ba disponeria gutxeago dagoela, izan ere ezagune gude. Ongi bai elkartuko gara, baina bueno, ezagiru zerrezango dut, izan ere berran ba, ba, gau dut, eta bai eragin gure gure menzen bertan hoteletik berreun metroara e, ba normalean eta emengo inor gabeetan gure mugitzen, izan ere ba, errex berroa eta bat polizia daude lau bostankietan e, neko txagurropea ja, iraiztua jartan egitezen daik. Bueno, esango dugu, beraz ezailtasunak medibere hori jarraitzen duzuela, okerrezpa nahizuena, hogei bat egun iraungo duene brigada aldiada, e, aurreikuspenak nolakoak dira, digabarkirren jarraituko duzuen mugitzeko asmoa duzue? Asmoa, asmoa, mugitzeko asmoa dugu, baina hori da, itxe ingo dugu izan ere emun. Horein, bene, hotelean eta gilako telebistan, eh ageri denez ba e, bide guztian e, itxiera hori e, errealagizute izan ere eh azoko pasatzen notizieen 740 er, parlamentariari eta hoiei ere ez da nikusi esasakunez engas gas e, gasarotetun ere da ez da ke ustere rengo izan Bueno, queren ara ber aurrera egingo duzu e eh. ordua bainbate eh, kontu jarri ditugu mai gainean eta Kurdistandik eh, lekukotza zuzena ere ekarri diguzu, besterik gehitu nahi baldin baduzu microexabalsa bali dituzu lur. Es la ba, ori eh esandakoa ez eh hemen igasteneri garela ba hola ba, eh asko eh gerra guztieni aurre egin eta eta bestelako zerbait ere egiten eta hemen eh, jarrituko dugula dukere egun bat zuzuen katzea. Osongi, basegi, bertan orduan mila esker hori bai, gura gana zuzeneko gozuzeneko lekuko tzaue ekartzea bat zebrabidearekin da zuene inguruko agurekin partekatzeagatik segi fin animo eta zebuk nahi duzuen erarte. Ba, naizkarek askatu behi. Onda izan. idea gurekin gurutz